Бо в підземеллі знову почувся гуркіт. У ту ж мить його правиця, що ковзала плісньовою стіною, натрапила на щось схоже до вимикача, і в очі різонуло світло. Жарівка виявилася тьмяною, але щось розгледіти в ті перші секунди було неможливо, тим більше, що вона відразу й перегоріла. Та метрів за два далі під стелею виднілася інша, і вона, на щастя, освітлювала тунель. Миколу Трохимовича, котрий швидко проминув зигзагоподібний поворот, традиційний запобіжний засіб супротиви вибухівки, вразило те, що хід виявився мурованим. Кам'яне склепіння підтримували широкі металеві пластини, дбайливо вмуровані через рівномірні відтинки вздовж коридору. У стінах виднілися зручні заглибини, у котрі можна було, приміром, поставити лампу. Підземелля зовсім не постраждало від часу. Одначе роздивлятися навкруги було ніколи. В протилежному кінці тунелю Макс доламував цегляну перегородку. Десь ліворуч, мала би бути велика півкругла ніша із тайником, але Кириченко вирішив, що скарб шукатиме пізніше. Він кинувся вперед, гарячково шукаючи в кишені зброю. Як на те згадав, що залишив пістолет наверху в кімнаті, але тут таки збагнув, що і так озброєний. Тримаючись рукою за край великої пробоїни, на оперативника похмуро дивився Макс. Його люте обличчя знизу підсвічував ліхтарик, від чого воно набрало моторошного вигляду. Недовго думаючи, Кириченко розмахнувся і кресанув кухонним топірцем по Максовій руці. Але в останню мить долоня зникла. В обличчя оперативника виполитків дріб'язок із розкришеної цегли – а перекошене обличчя супротивника розтало в темряві. Натомість Микола Трохимович помітив перед собою синювати відблиск якогось предмета. Його свідомість ще встигла підказати, що це лом, і потужний удар кинув кагебіста на долівку. По звірячому рикнувши, смаль усім тілом налетів на перегородку. Цегла з грюкотом полетіла на ошалілого Кириченка. Оперативник спробував підвестися, але відчув, що так відразу не зможе. Його тіло роздирав несамовитий біль, а супротивник уже опинився прямо над ним. Ну що, паскудо, смертенька прийшла, га? Залізяка злетіла до гори укладаючи усю свою міць в удар, нападник одначе схибив. Чи то гарячка, що тіпала усім тілом, підвела, чи розпростертий внизу Кириченко вчасно відвернув голову, але смертельне знаряддя лише викрасило іскри об цеглину. Зате оперативник, що почав приходити до тями, Ухопився за кінцівку лома руками і тепер не дозволяв завдати повторного удару. Максові не було де розвернутися в тісному проході. Скаженіючи від злості, він згадав, що десь повинен валятися тесак, покинутий ворогом. Тому відпустив лом і розвернувся на округи. Замить Дерев'яна колодка новоявленої зброї, котра не один рік прослужила Еммі Павлівні, опинилась у його правиці. Але Кириченко не дрімав. Був уже на ногах і дивився на смаля, поглядом котрий не віщував нічого доброго. Макс помітив, що лом залишився на підлозі. «Будемо битися чи миритися?» Якось навдивовижу спокійно запитав Микола Трохимович. «Миритися? З тобою?» Макс ледве стримував черговий напад люті. «А не дієш, де ж?» І щосили рубонув поперед себе. Рубонув і тут же зрозумів, що фортуна вже відвернулася від нього. Топірець із брязкотом полетів кудись на долівку. Правиця, що його тримала, незрозуміло, чому почала неприродно заламуватись, а лоб Кириченка з неймовірною силою врізався прямісінько смалеві в обличчя. У темряві свиснув кинджал. Раз і вдруге. Крізь пелену сліз і крові Макс останнє побачив спокійне обличчя Миколи Трухимовича. А тоді жарівка в протилежному кінці коридору зірвалася з гачка, на якому висіла й покотилася кудись до гори, розбризкуючи навколо себе цілки гарячої червоної магми. «Стій, стріляти буду!» Спочатку Микола Трохимович навіть не зрозумів, що ці дивовижні слова стосуються саме його.